15. Annyi minden boldoggá vagy boldogtalanná teheti az embert. Beke Jolán boldog volt, hogy tévedett, amikor hűtlenséggel vádolta a szerelmét. Irén pedig boldogtalan egy egészen másokból, és annyira boldogtalan, hogy Szabó néni elfeledve minden hibáját őszinte szívvel megsajnálta. Amikor azonban a vígasztaló szavai teljesen hiába valónak bizonyultak, akkor újra megharagudott Irénre. Mikor befejezték a telefonbeszélgetést és letette a kagylót, mérgét icun töltötte ki. Csak bámészkodj, bámészkodj! Hogyan lehet annyit bámészkodni a tükör előtt? Inkább gyere, segíts krumplit hámozni. Mindjárt itt lesz apád. Anyu, írtó, cuki ez a ruha. Alig várom, hogy elmehessek benne a tánciskolába. Végre, kis estéim van, kis estéim! Igazán aranyos anyu vagy. Ne hízeleg! Ezt még a nyáron is hordhatom, lelkendezett továbbicu. Nem úgy, mint a sötétebb taftot. Hú, mit szólnak majd, ha meglátják? Néhányan elsápadnak majd az iricségtől. Csak apád rá ne jöjjön, mert akkor mi sápadunk el. Rögtön megkérdi, hogy miből vettük. Akkor mit mondunk neki? Miért engeded, anyu, hogy mindenbe beleszóljon? Én bizony nem engedném meg a férjemnek. Gyere, gyere, legalább az ebéd legyen kész. Mit főzöl? Paprikás krumplit. Az megy a leggyorsabban. Tegnap előtt is az volt. Ne idegesíts még te is, méltatlankodott szabóni. Azt se tudom, hol áll a fejem. És ki miatt? Persze, most hallgatsz. Miattad vagyok könnyelmű, és most szegény apád megint paprikás krumpli tehet. Mi is azt teszünk? De ő nem kapott a kosztpénzből kisestét, meg alsó szoknyát. <gül> Pedig jól állna neki. Hogy beszélsz apádról? Nem szeretem, mikor így beszélsz. Tessék tisztességesen viselkedni. És gyere, öntsd ki a vécébe a vizet. Nem tudom, mikor csinálják meg már azt a nyavajás lefolyót. Nem jönnek ezek a KIK-tól, míg apád botrányt nem csap. Anyu, igazságtalan vagy. A múltkor a fürdőszobában is minden gyorsan megcsináltak. Jaj, hey, uram, teremtőm, mikor lesz még a? Még majd két hét van hátra a fizetésig. Semmi pénzet sem se maradt? Semmi, csak egy árva százos. – De mi az a százas nektek? – Mondd meg apunak! – Majd, a bolond leszek! Ebben a pillanatban csengettek az ajtón. – Jaj, már itt is van! – kiáltott fel Szabóné. – Erégy! Nyis ajtót! Aztán mégiscsak megállította icut. – Várj! Előbb eldugom a ruhát! Kár volt az ijegységért, mert kiderült, hogy a házkezelőségtől jöttek megjavítani a lefolyót. Pocakos, vörösóró ember volt, ravaszkás apró szemekkel, rátarti magatartásának, szertartásosan udvarias modorának, ellentmondott elhanyagolt külseje. A háziasszony megmutatta neki a beteg lefolyót. – Mindjárt megvizsgáljuk – nyugtatta meg a szerelő. Aztán a fiatalabb társához fordult. – Add a műszeres ládámot. A fiatalember kinyitotta a ládát, és miközben a megfelelő szerszámokat kereste benne, kedvetlenül megjegyezte. Szép kis szerszámok ezek. Semmi bajuk azoknak a szerszámoknak, utasította vissza a kritikát, sértődötten a szerelő. De azért gyorsan másra terelte a beszélgetést. Vörös órával szimatolni kezdett. Hű, de jó illata van, kérem ennek a valaminek. Mi jót tetszik főzni ebédre. Ó, csak egy kis egyszerű ételt, szabadkozott Szabó néni. Egy kis paprikás krumplit. Tudja, a férjem nagyon szereti. Hát, nem mondom, jó is, állapította meg a szerelő. Az én nejem is gyakran meglep vele, főleg, ha nyakára hág a gubának. Vagy maga hág a nyakára szaki, jegyezte meg a fiatal ember. A szerelő, mintha nem is hallotta volna a megjegyzést, tovább áradozott. Paprikás krumpli, paprikás, csirke, nokedlivel, s ugye bár utána egy pohár sör vagy bor, nem rossz? Mert ugye az ember megkívánja az italt, ha jól lakott. Vagy mondjuk nagyobb munka előtt áll, mint mi most. Dolgozunk vagy mi lesz, türelmetlenkedett a fiatalember ember, szabóné szerint nagyon helytelen, tiszteletlen hangon. Az idősebb azonban már megszokhatta, mert nem törődött vele. Tetszik tudni, nagyságos asszonyom, mondta. Falat kell bontanom, egy kis lárma, egy kis piszok, de utána minden prímán, szuperál majd, vagy ne legyen Wagner zsiga a nevem, kezit csókolom. Örvendek. fogadta a bemutatkozást röviden szabóni. Hát akkor talán hozzá is fogunk. A szerelő nekiesett a vízcsap mögötti falnak, és égtelen kopácsolással dolgozni kezdett. Szabóné pedig kisietett a konyhából, hogy leküldje Icút felváltani egyetlen százasát, mert tudta, hogy a megjavított csap után feltétlen elvárják a szerelők a bóravalót, különösen így, hogy még falat is kell bontaniuk. Icú nem sokára csalódott arccal tért vissza. – Sehol se tudják felváltani. – Hát most mi Ezeknek pedig adni kell. – Azért nagy baj nincs, anyu, ugyanis találkoztam a lépcsőházban Péteri úrral. Kölcsön adott addig egy tizest, még váltunk valahol. Tessék! Elég lesz, nem káromkodnak majd, hogy csak ennyit adok nekik? Ugyan, anyu, az a fiatalabbik olyan rendes embernek látszik. Persze, neked a fiatalabb tetszik. Na add vissza azt a százast, és ide a tizest is. Borzasztó, milyen feledékeny vagy, figyelmeztette icu. Egy minutája sincs, hogy a kötényed zsebébe dugtad. Tényleg. Látod, azt se tudom, hol áll a fejem. A munka befejeztével az idősebb szerelő épp olyan szertartásosan búcsúzott szabónétól, mint a bemutatkozásnál. Hát akkor, nagyságos asszonyom, én mennék is. Mindent megcsináltam, és ha valami baj lenne, tessék csak engem keresni, vagyis Wagner zsigát. Köszönöm. Ez pedig tegye el, jó ember, ez a magáé, meg a kollégájáé. Ő hova lett? Köszönjük, kezit csókolom, ő, kezit csókolom, előre ment a cuccal. Kezeiket csókolom, sietünk, fájrontunk van már. A szerelők távozása után négy gyorsan befejezte a főzést, összetakarította konyában, és szokása szerint megint azon aggodalmaskodott, hogy az ura későn kerül elő az ebédhez. Szabó valóban egy jó óra múlva érkezett meg. – Csak hogy előkerültél, te vén madár ijesztő, rontott rá a felesége. – Hol megint? – Ezt nevezem melegfogadtatásnak. – Tanulhatsz belőle, kislányom! – fordult icuhoz Szabó. – Mit, apu? – Azt, hogyan nem szabad egy házasságban megőszült férjel bánni. – Melegíthetem az ételt? –. Zsörtölődött Szabó néni. A sok melegítéstől egészen elveszíti az izét. Ezért igyekezzék az ember. Jó, jó, azért ne kapjál be mindjárt. Ha megnyugszol, majd elmondom, merre jártam. Icu, nem láttad a gyufát? Bizonyára ott lesz a kötényed zsebében az is. Szabóné benyúlt a köténye zsebébe, hogy kivegye a dobozt, de a gyufával együtt mást is kiemelt a zsebből. Először szinte kővé meredve nézte, amit a kezébe tartott. Azután gyorsan elfordult. – Mi az? – kérdezte Szabó. – Nem találod a gyufát? – hogy nem? – válaszolt nagyon idegesen Szabóné. – Akkor hát lássuk, mit főztél? Nem kell, hogy olyan nagyon forró óra melegítsd. teljesen indokolatlanul kiabálni kezdett. – Mit főztem? Mit főztem? – Látod, Fordult Ticuhoz az apja, így házasodjék meg az ember. Úgy ordítozik velem, mint a saját anyósom lenne. Nem is ismered az anyósodat szegényt, mondta furcsán, elváltoztatott hangon a felesége. Eredj inkább, és most kezdett, ahelyett, hogy itt humorizálsz. Szabú engedelmesen szót fogadott a feleségének. Ő pedig alig várta, hogy a férje becsukja maga mögött az ajtót, a szekrénynek támaszkodva, Krét a fehér arccal suttogta icunak. A tízes helyett a százast adtam oda borra valónak. A százast? Az előbb, amikor a zsebembe nyúltam, a gyufával együtt a pénzt is elővettem. Nézd, ez a tízes. Nincs a zsebedben a százas is? Persze, hogy nincs. kotorázott kétségbe esetten a zsebében Szabónék. Hiszen csak egy százas, meg egy tízes volt benne. Hú, ha apu megtudja, megezz bennünket. Helyett, hogy vígasztalnál, ijeszgetsz. Mi lesz most? Utána kéne menni, mondta icu. Hol járnak azok már? Az idősebb egy kicsit szugykos ember, de attól még lehet rendes. Még a szemetet is összetakarította úgy nagyjából. Hát, ha visszahozza. biztos visszahozza. Szabóni nem hatta tovább magát, mert tisztára mosott kézzel visszajött az ura. Mi bűzlik itt? kérdezte szaglászva. Ég valami? Anyu, a krumpli! kiáltotta kétségbe esette Nicu. Újra csengettek. Míg Szabóni ajtót nyitott, Szabó ellújság volt a Icunak, hogy a következő szombaton tasra megy horgászni. Mikor befejezte, Várta, hogy valamit mond rá Icu, de miután a lánya hallgatott, kicsit sértődöttem fordult hozzá. – Azt mondtam, hogy tasra készülök. – Tasra készülsz? – ismételgette Icu gépiesen. – Horgászni. – Horgászni készülsz tasra, hallottam apu. – Neked már megint csak halász, jár az eszed, pedig ő csak halász, és nem horgász, mint én. Szóval… Nem fejezette be a viccelődését, mert visszajött a felesége és csalódott arccal közölte. Csak Péteri csöngetett be, hogy megkérdezze a birsalma sajtreceptjét. A két nő egymásra nézett, mindketten az elcserélt százasra gondoltak. Szívesebben vették volna, ha a vörösórú szerelő jelentkezik náluk, nem Péteri. Icu ezt ugyan hiú reménynek érezte, mégis összerezzent, amikor újra csengettek. Anya szinte repült ajtót nyitni. Laci jött haza. Nem ismerek anyádra, icu. Úgy rohangál az ajtóhoz, mintha én jönnék negyven évvel ezelőtt. Mama, éhes vagyok, akár a farkas, jelentette ki Laci. Ti mindig éhesek vagytok, akár a farkasok, zsörtölődött Szabóni, pedig nem érzett nagyobb örömöt, mint amikor szeretteinek enni adhatott. Mit főztél? Érdeklődött a fia. Paprikás krumplit, de ne félj, odakozmált! Kötődött szabú. Rántottát csinálok helyette apádnak, te is azt kapsz. Hagymával akarod? Icu, hogy legalább pár percre elterelje a gondolatait a tévedésből odadott százasról, elmondta Lacinak, hogy apjuk tassa készül szombaton horgászni. Szombaton? kérdezte Laci, mert újabban már őt is érdekelte apja horgász kedvtelése. És tudjátok, kikkel? – Hát kanzler Francival, meg a benyákkal. – Ki az a benyák? – csodálkozott Laci. – A legjobb borbépesten, legalábbis szerintem. Sajnos haszontalan bolond. Éppen ezért elhatároztam, hogy jobb belátásra bírom, szenvedélyes horgászt nevelek belőle. – Jobb lenne – állapította meg a felesége, ha inkább a gyerekeiddel törődnél. Miért, mama, kevesled? Tudd meg, még is keveslem, mert te mindig csak mások dolgába ütöd az orrod, de a saját családod az nem érdekel. Alig vagy itthon, még szerencse, hogy nagyobb bacskák, különben meg sem ismernének. Ne veszek egy, az idén először megyek horgászni. És pont, amikor pont, már lassan tél lesz. Egy ilyen vénember jobban vigyázhatna magára. Majd jó melegen felöltözünk, viszünk egy kis szíverősítőt, te pakolsz nekem minden jót, mi szem s szájnak ingere, megláss, nem lesz baj. És azt nem kérdezed, hogy miből? Csak legyen? Lehet, hogy én is leúrokozzátok hozzátok motoron, jelentette ki Laci. Levigye le, kicu. Hogyne? Míg ő is beteg legyen? Bolondok vagytok ti mind? – Különben sem érünk rá – mondta icu – táncolni megyünk. – Mama, te is? – érdeklődött mosolyogva Szabó. – Azt képzeled, hogy egyedül elengedem abba a tánciskolába? – Hát azért vagytok olyan feldúltak – nevetett Szabó. – Már gyanakodni kezdtem, hogy valami nincs rendben. – Hát, táncolni megy a kisasszony – évődött Laci. Kinek a tánc, kinek a petróleummal hajtható motorkerékpár? vágott vissza Icu, Laci gyengécske motorjára célozva. Te! kapta el a huga borzas fejének egyik tincsét, Laci, megtanítalak tisztelni a bátyádat! Eresz, mert megharaplak? Csak azt merd! Anyu, szólj rá! Laci, intette le fiát erélyesen szabóné. Ezen az estén nem volt kedve részt venni a gyerekek szokott hancúrozásában. Gondolatai egyre csak az elcserélt százas körül forogtak. Azt a bizonyos százast Wagner Zsiga vízvezeték szerelő e pillanatban éppen felváltani készült egy italbolt pénztáránál. A pénztáros nőnek azonban nem volt elég aprója, s így Zsiga visszacsúsztatta egyik zsebébe a bankót, és a másikból aprót elő. Mikor a négy deci vörösbort megkapta, otthonos biztonsággal vegyült a többi áldogáva iszogató idegen közé. Mondja a puskám, magának olyan intelligens, emberszabású feje van, fordult egy nyakkendős öreghez zsiga. Gavallérok ma még az emberek? jaj, ne menj fára, nemeselle, közöltevel közölte vele a nyakkendős, s úgy ingott a feje a nyakán, hogy zsiga attól tartott, rögtön leesik. – Apuskám, arra figyeljen, amit kérdeztem! – szólt rá erélyesen. – Már nagyon a pohár fenekére nézett az öreg – mondta egy borostás álló. – Nem hegedű szóval kormányozzák az országot! – hangzott egy a beszélgetéstől teljesen független kinyilatkoztatás. – Bánata van – magyarázta a borostás álló. Tudja, micsoda gazdag ember volt ez valamikor? Nem én. Odaragasztottam fiam a százast a cigány homlokára, merült emlékeibe az öreg, majd kidüllett szemeivel, zsigát véve célba, büszkén sóhajtott. Hajaj, fiam, hajaj! És nem kérte tőle vissza soha a százast, igaz-e? Kérdezte tőle a vízvezeték szerelő. Részeg vagy te, fiacskám, hogy ilyeneket beszélsz. Amit én odaadtam, azt odaadtam. bambám bámult egy ideig Vágnerre, aztán rázendített. Hej, de lehullott a rezgő nyárfa. A pénztáros nő Némi undorral nézte az italozókat, akiknek a pénzéből élt. Csak az élén kitette fel egy pillanatra, amikor egy fiatal ember hajolt hozzá a pénztárgép felett. De nem juthatott szóhoz, mert a vízvezeték szerelő, aki már legurgulázott a torkám vagy egy liter vöröset, még mindig szomjasnak érezte magát. – Kérek még egy... egy decit! – nyögte lassan homályba boruló szemekkel bámulva a nőre. – Mondom, kérek még egy decit! – Sajnos nem adhatok ki blokkot. – Miért, tündér királynőm? próbálkozott Zsiga. – Én először is a vendégnek nem vagyok a tündér Másodszor ittas embert nem szolgálhatunk ki. Ez meg miféle jó szokás? Elhajlás, ezért szállították le a borárát. Ne tessék kiabálni. Kérem a panaszkönyvet. ordította most már zsiga. Én nem vagyok részeg, se ittas. Kiállítja, hogy én részeg vagyok? Például én is, mondta a fiatalember, aki az előbb nem jutott szóhoz zsiga miatt. – Maga? Ki maga? – bámult rá kötekedőn a szerelő. Azzal ne törődjék, majd kint, ha érdekli, bemutatkozom. – Jóska, ne bántsa! – kérte a széles válló fiút a pénztáros nő. – Tessék, itt a panaszkönyv! – fordult aztán zsigához. – Vegye csak elnyugodtan, írja be a bánatát, én meg majd az utcán kivizsgálom, és soron kívül el is intézem a maga panaszát. Wagner zsiga a izmos vállaira nézett. – Már viccelődni se szabad? – motyogta és visszatolta a feléje nyújtott panaszkönyvet. Ezen az éjszakán Wagner zsigáék lakásában nyugtalanul forgolódott a fia. – Aludj már, reggel nem tudsz majd felkelni – intette a kisfiát az anyja. – Megvárom aput? – válaszolta kérdőn a gyerek. Ugyan lehet, hogy csak reggel felé jön haza. Beszélnem kell vele, szólt vissza nagyon határozottan a kisfiú. Az osztályban már mindenkinek van tornacipője, csak nekem nincs. Többször mondtam már az apádnak, de folyton halogatja. Elissza a rávalót, mondta szomorúan a gyerek. Egy-két nap még, aztán kapok fizetést, és először tornacipőt veszünk belőle, jó? De holnap megint szól a tanár úr. Azt mondja, a te apád jó keres, vegyen. Fiacskám, reggel, akárhogy is, de veszek neked. Korán elmegyek a cipőboltba, és megveszem. Valahogy majd szerzek pénzt. És behozod a suliba? Be, de most már aludj. Aludj, kicsim. Betakarta a gyereket, s maga is ledölt, csak úgy ruhástól az ura fekvőhelyére, a díványra. A szerelő hajnal előtt tért haza. Ágy! – Megvetetted? – kérdezte köszönésejett, amikor belépett az ajtón. – Már régen? Kérsz enni? – Zsiguci nem éhes. – Pénz hoztál? – De hoztamám, Wagner elővette a százast, és meglobogtatta a felesége orra előtt. S hogy lássa a másik, hogy örül, rákeszte – Látod-e, babám? – Maradj csendben! – intette le az asszony. Most aludt el a gyerek. Nem ébred azt fel, ide néz, itt van egy százas. Tornacipőt kell venni a fiadnak. A pénz nem az enyém, mondta hirtelen komoran zsiga, és visszacsúsztatta a zsebébe. Lehet, hogy vissza kell holnap adnom. Tévedésből adta egy öreg lány. Szóval nem adsz? Ez borra való. Különben is, majd te veszel neki. Melózol, nem? Amit én keresek, az kell a hármunk kosztjára. Végül még azt mondod, azt állítod, azt mered állítani, hogy te tartasz el engem? Egész elkeseredett már ferkú, próbálta a férjét meggyőzni az asszony. Intőt adnak neki, egyest, sőt. Nem folytatta, tudta, hogy úgy is hiába. Zsiga ledobta a zakóját, aztán cipőstől, nadrágostól ráhuppant a díványra és nyomban elaludt. A felesége csendesen visszament a gyerekhez, a kisfia még nem aludt. Hallgatta a kinti beszélgetést, és az ágyban ülve fogadta az anyját. Nem adott? Nem, kisfiam. Akkor én be sem megyek a suliba, dobta el magát az ágyon ferkú. A fejét belefúrta a párnába. Minden férfias erejére szüksége volt, hogy ne sírjon. Láttam nála egy százast. Súgta neki gyorsan, vígasztalóan az asszony. Elveszem, és amíg alszik, elmegyünk hazóról, még hogy borra valóba kapta. Megver érte. Csak merje, egyre gyengül a rengeteg ivástól. Most aludj, holnap korán kelünk, megvesszük a cipőt, és visszajövünk, mire fölébred. Sötét volt még azon a hajnali órán, amikor Szabóné a fiától búcsúzott a Párizsi gyorsvonatnál. Bandi és az apja már előző este telefonon elköszöntek egymástól. Icud pedig nem volt szíve Szabónéninek fölébreszteni ilyen korán. Laci már dolgozott. Így csak Szabóné és Irén mentek ki az állomásra. Amikor Irén elszaladt, hogy a pályaudvaron egy csomó újságot vásároljon úti olvasmánynak, Szabóné rögtön felhasználta az alkalmat, hogy egyedül maradt a fiával. Bandikám, képzeld, nem is tudom, hogy elmondja meneked. Sies, mama, mindjárt indul a vonat. Nem is tudom, hogy Irén miért futkos ilyenkor. Bandi, kellene még visszajössz egy pár száz forint. Elköltöttük a pénzt az apát tudta nélkül. Mama, pont most, az utolsó pillanatban kérdezte Bandi idegesen. Csak ötven forint van nálam, többet nem vihetek ki a határon. Szabó néni gonterhelten zötyögött hazafelé a villamoson. Nem csak a fiát vitte sebesen, egyre messzebb a vonat, de az utolsó reményei szerte foszlott, hogy valahonnan egy százast szerezzen. Az úr előtt mindenképpen el akarta titkolni saját szamárságát, Icu nem keres, Laci pedig olyan fiatal ember, aki jól keres, de soha egy fillérje sincs. Nem ismeri a pénzértékét. Minden közeli kollégája, jó barátja tartozik neki. Ő meg időnként az anyjától kér kölcsön egy sörre valót. – Hamar jöttél, fogadta otthonicu álmosan. Láthatóan semmi sem volt kimászni az ágyból. – Bandinak nem volt pénze? – tért rögtön a tárgyra Szabóné. – Várni kell még egy kicsit? – tanácsolt a lány. Ha nem jön most reggel se az a zsiga, akkor kérdez meg a házkezelőségnél, hogy hol dolgozik, és menj utána. Elutazott bandi? Elutazott. És a letagadja? Akkor mondd meg az igazat apunak. Ajaj, azt nem. Akkor marad a házkezelőség. Míg Szabó néni egész reggel izgatottan várta, hogy a lakásuk ajtaján megszólaljon a csengő, s a gondozatlan külsejű, de különben becsületesnek látszó, finommodorú szerelő visszahozza a százast. Wagner zsiga felesége tornacipőt vásárolt a pénzen a kisfiánok. – Kaphatok egy pár 37-es tornacipőt? – Hogy nekérem kérem, akár tíz párat is. – És tessék mondani, mibe kerül? – 37 forintba. – Fehér jó lesz? – Igen, tessék csak adni. A házkezelőségen nem tudták megmondani, hogy hol dolgozik Wagner. Szabóné viszont addig járt lefel a nagy épületben, míg végül egy arra illetékes, lediktálta a vízvezeték szerelő lakás címét. Tizedik kerület, Pongrác út 9, 21-es épület. Kicsit lassabban tessék. Pongrác út 9, 21-es épület. 21-es épület. C. második emelet. Második emelet. Köszönöm szépen. Délfelé a Pongrác út kilencben, Wagner zsiga rettenetes állapotban ébredt. Úgy érezte magát, mintha most döngetnék a fejét azok a hatalmas pofonok, amelyeket az a fiatal ember ígért neki a pénztáros nő macerálásáért. Hogy rendbe hozza a gyomrát, uborkával kezdte a táplálkozást, s utána tejet kért a feleségétől. Ubor kár a tejet? – csodálkozott az asszony. Ég a gyomrom, nyögte Vágner. Ne nyögj, minek iszol annyit, ha nem bírod? Nem is iszom többet, vörös bort. Csak fehéret igaz? A vörös borban sok a csersav. Ebét sem kell, marhagújást csináltam. Csak tejet adj, angéla, nyögte Vágner, de hirtelen abba hagyta a nyöszörgést. Gyanú támad benne. Miből volt pénzed? Egyszer már felébredtem, és ti nem voltatok sehol. A nagymamához mentünk. Nesze itt a tej. Zsiga nem nyúlt a tejhez. Az a kapott, ami a széke hevert. A zsebeit kutatta. Te, Angéla! Csak nem vetted el azt a százast? Igen, is elvettem. Tornacipőt vásároltam Ferkónak. Mondtam, hogy nem az enyém a pénz. Adjuk ezt. Szóval nem hiszed? Nem! Hogy mert -e te? Feltápászkodott a díványról, és már magasba lendült a karja, hogy megüssze az asszonyt, amikor megszólalt a csengő. Wagner az ajtóra pillantott, és belátta, ez a perc nem alkalmas, hogy szándéka szerint cselekedjék. Ki lehet az? kérdezte Bombán. Nem tudom, válaszolta az asszony felindultságtól remegő hangon. Ne bámulj! szólt rá durván Zsiga. – Erígy, nyissi ajtót, Angéla! Én bemegyek a szobába is, lefekszem az ágyadba, mint a beteg lennék. Lehet, hogy a vállalattól keresnek. Súgta. De nem volt nyugta. A felesége ágyában is folyton kifelé hallgatózva idegesen húzta magára a paplant. Kis idő múlva Angéla beszólt az ajtón. – Egy öregasszony keres Zsiga! – Valami szabónék! – Beengedted? kérdezte halkan a férfi. Az előszobában vár. A mindenségit, káromkodott Vágner. Most mi lesz? Látod, hogy igazat mondtam? Biztos a pénzért jött, és te elköltötted. Mi csináljak? Letagadjam a százast. Nem tudná rám bizonyítani. Letagadjam?